Eta horren haitik, erazo eta laidoztatzi txuziak ukanditu katalunieko telebizta publikoak, omen independenziaren alde egin duelako bere berrezalietan. Ego Euskal Herrian eta Ipar Euskal Herrian, Espainia eta Frantziako telebista indartsuenak dira gehien jarraitzen direnak, ez da aldaketarik. Naiz eta Frantztroa Euskal Herriko berrizalek ikusla andan haukan Ipar Euskal Herrian. Euskal Telebiztak euneko biko ikusle purua du gipuzkoa bizkaia eta araban. Kidonlari esker eta pilotari esker batez ere datuak hobetzen ditu Euskal Telebiztak. Urtsi urkizu berriak azetako telebizta kritikariaren ustez, Teentearen ondorioz, telebizta kateak emendatu dira, eta horrek kalte handia egin dio euskal telebiztari. E, kate eskaintza asko ugaritu dela, gero eta kate gehiago ikustu ekezke doan, e, eta, eta eskaintza handi horretan, e, bueno, ba, eunekoa ba, banatu egiten da kate gehiago artean eta danak e, doaz zikitzen, eta, bueno, tarta banatzen joaten da ez. Eta bueno, hor hala ere ikusi zer da, eh bueno, ETB bate egon kortu indela, baina eh naiko datu txikiekin. Euneko bikoa bada euskerazko kateren audientzia, ie herena pilotari esker da urtzi urkizu. Ba, euneko 2 lortzen malden badu heren bak datu horren herena pilota emanaldi eskerri izaten dela. Kondonatu berda hiru jaialdi ematen ditula ETB bateke astero, Gidal gauean, Laroma arratsaldean, Igande arratsaldean ere bai eta horiek izaten dira, normalean eh, datu oberenak ematen diziketan kateari. Uztalian ditu datu oberenak Euskal Telebiztako lehen kateak, hain zuzen ere, Frantzieko txirrindulari itzuliaren mementuan. Euskal Telebiztako espaniolezko kateak, euneko zazpi kakots sortziko audientzia du eta bosgarren katea da zailkapen orokorrean.